Підвелася з стільця і закружляла повільно у ритмі старовинного вальсу. Вона танцювала із заплющеними очима, як сновида, губи міцно стиснуті, та здавалося, що вона не голосно, але так, щоб в усьому світі чути було, співає в та танцю справу зроблено, справу зроблено. У вас гарний настрій, Галина Миколаївна? Раптом пролунало біля самого вуха, і Галина, нітрохи трохи не здивувавшись, побачила штандартенфюрера Курта Шпрингера. «Я не можу бути партнером у вашому танці». «Ви?» – перепитала Галина так, ніби оцю появу штандартенфюрера передбачала. «Ви не можете. У мене є інший партнер. Але ви вгадали, в мене чудовий настрій». Життя прекрасне. Галина все ще кружляла, а в глибині душі вже виникла тривога. Чому ж з'явився? І де Іван? Може, лейтенанта перехопили по дорозі до тайника? Чи не рано почала вона танцювати? Ви не поділитеся зі мною своєю радістю? м'яко запитав шпрингер. Цілком переконаний, що добре знає, чому ця жінка танцює вальс сама у безлюдній кімнаті. «Поділитися радістю?» – засміялася Галина. «Ні, це надто інтимне. Скоро, дуже скоро ви про все довідаєтеся». «Невже мать Неллі вирішив з нею одружитися?» – лихоманково думав Шпрингер. Тоді він телепень, божевільний чи справді закоханий? Очевидно, справді закоханий. Бо дуже рідко італійські офіцери пропонують своїм коханкам стати дружинами. Ну що ж, у Матінеллі добрий смак, цього не заперечиш. Коли він справді одружиться з Галиною, в чому штандартен фюрер Шпрингер ще зовсім не певний, то Віталію повести її не соромно. Штандартенфюрер знає, як рідко зустрічається на світі по-справжньому довершена, бездоганна жіноча врода. Мабуть, Матінеллі зовсім не такий обмежений і дурний, як хотілося б про нього думати. А сам Шпрингер не пропустив тут чогось, не прогавив якусь щасливу мить. Втім, тепер уже, мабуть, пізно про це думати. Хоча Галина все-таки тільки жінка, Хай навіть дуже винятково вродлива. А рішень жінок, навіть найвродливіших, змінюються дуже несподівано, особливо під час війни. Тому не будемо поспішати з висновками. Як приємно, що навіть у наш жорстокий воєнний час є щасливі люди. Смашно ворухнув своїми повними рожевими губами штандартен -ем фюрер. І як радісно, що це щастя, Принесли вам саме ми. Правда, мені здається, воно несправедливо поділеним, але тут, очевидно, вже нічого не поробиш. Очевидно, все ще відчуваючи владу однієї могутньої хвилі щастя, відповіла Галина. Ви заздрите? Одверто кажучи, так, сумовито відповів шпрингер. Нічого не вдієш. Італійцям завжди в коханні щастило більше, ніж нам. Зате справжніх висот вони не досягали ніколи. Про які висоти ви говорите? Про найбільші. А в коханні їм щастить, це правда. Історична несправедливість, усміхнулася Галина. Цілком слушна думка. Саме так історична несправедливість. Але я вірю в божественну справедливість влаштування світу, в те, що її рано чи пізно таки буде встановлено. Пробачте, я не зовсім зрозуміла вашу думку. Тепер вони сиділи одне проти одного. Шпрингер на стільці, масивний, туго напханий у свій на всі гудзики і пряжки застебнутий мундир, чисто виголений, енергійний. А перед ним на старому дивані Відчуваючи, як мулюють обірвані пружини, Галина, і здавалося, жодна прикра думка не тривожила її душу. У всяком разі Шпрингер був у тому цілком переконаний і, мабуть, дуже здивувався б, взнавши, що думає Галина зовсім не про нього і не про генерала Матінеллі, а тільки про безрукого лейтенанта Івана Журбу і про те, чи вдалося йому дістатися до тайника. Штандартен фюрер із задоволенням і водночас глибоко прихованим роздратуванням розглядав Галину. Це почуття викликала, власне кажучи, не вона сама, а щастя генерала Матінеллі. Визнати свою другорядність було неприємно. Він, Шпрингер, Мусив звернути увагу на Галину ще тієї ночі, коли підняв її з ліжка і повіз рятувати очі генерала. «Дивно», – сказав він, – «сенс таких думок жінки, як правило, схоплюють на люту, але у вашому стані це можна зрозуміти і виправдати».